Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang pertama seperti mana yang telah direkodkan oleh Ahmad An-Nasai dan At-Tirmizi Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun dengan matan yang sedikit berbeza Namun masih lagi membawa maksud Ataupun makna yang sama Hadis ini diriwayatkan daripada Usman bin Affan Usman bin Affan berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Mengikat kuda Sehari untuk berperang di jalan Allah Lebih baik daripada seribu hari Tinggal di rumah-rumah dalam urusan selain daripada itu Anaya ulang Mengikat kuda Sehari untuk berperang di jalan Allah Lebih baik daripada seribu hari tinggal di rumah-rumah Dalam urusan selain itu Akhi bayangkan apakah ibadah lain Yang boleh menandingi ibadah ini Apa dia? Cuma kita ni Mengikat kuda kita Kuda yang Sedang dipersiapkan untuk berperang Bayangkan Perbuatan kita cuma Ambil tali Kita simpulkan tali itu dekat Tiang ke, kat pokok ke ha, Itu je Dan nilai ibadah itu Adalah Apa sahaja yang kita kerjakan Selama seribu hari di rumah. Maksudnya kalau kita keluar berjihad jihad fi sabilillah kita guna kenderaan misalnya. Kan? Cuma perbuatan kita parking motor kita, kita lock, kita kunci. Kita kuncikan saja tu. Okey? Itu saja. Lebih baik daripada kita sekadar duduk-duduk kat rumah aje selama 1000 hari sembahyang solat puasa zakat haji apa lah kita buat pun. Masya-Allah. Ini tak tak buat kita rasa kagum ke? Tak buat kita rasa masya-Allah. Bagi angkat cuma mengikat tali kuda. Atau supaya kuda tu tak tak bergerak, tak lari dah. Mungkin okay. ni dalam keadaan kita tengah berjihad lah eh, lepas-lepas habis operasi ataupun sedang nak menunggu operasi nak bergerak, nak jalan, kita ikat dan tambat dulu kuda. Kita pun berehat sekejap. Cukup sekadar ikat sahaja lebih banyak daripada seribu hari kita duduk rumah je buat macam biasa tak ada apa-apa yang berkait dengan jihad duduk-duduk je kat rumah tak ada apa-apa buat apa-apa sebab itulah kita kena faham jihad ni bukan ibadah biasa-biasa itu bayangkan anak ulang sekali lagi anak tegaskan cuma mengikat tali kuda Ataupun mungkin dalam istilah sekarang ni Kalau motor tu kita lock, kita kunci Kalau kereta tu kita parking kan, kita kunci Itu sahaja Lebih hebat, lebih agung Lebih besar pahala dia Daripada kita ini. Sekadar berada ke rumah Tak mahu berjihad Sekadar puasa, semayang zakat Haji makan, minum itu, ini, itu je Lebih baik Masya Allah Jadi mengapa Mengapa kita tak mau untuk melaksanakan ibadah ini sedangkan ia bukan satu ibadah yang calang-calang. Ia bukan satu ibadah yang boleh diperkecilkan. Tak mahu ke kita mengambil peluang daripada ibadah ini? Wallahu a'lam sawak Jadi, ingatlah, fahamilah bahawa jihad adalah satu ibadah yang cukup besar nilainya di sisi Allah. Dan mujahid adalah golongan yang mendapat pahala yang cukup besar daripada Allah. Disitu bergabunglah dengan mujahid. Jadilah salah seorang daripada mujahid fi sabilillah. Ini tanggungjawab kita. Dan kita kena lakukannya Walaupun pada waktu itu kita berasa berat untuk berjihad Lantaran banyak masalah Misalnya beban hutang Masalah isteri, masalah anak-anak Dalam keadaan jihad fardu ain Tak perlu kita minta izin ibu ayah tak perlu kita minta izin daripada orang yang bagi hutang pada kita Tak perlu Kalau jihad fadu kifayah itu cerita lain Sekarang ini status jihad itu fadu ain Sebab musuh sedang menjajah negeri-negeri kaum muslimin Dan kita kaum muslimin Masih tak berjaya menghalau musuh keluar Daripada Somalia, daripada Afghanistan, daripada Iraq, daripada Palestine dari Kashmir daripada Afghanistan daripada Zinjiang daripada Fatani Darussalam daripada Mindanao kita masih belum percaya jihad masih lagi menjadi fardhu ain kalau jihad fardhu kifayah tu cerita lain nak berjihad, jihad kena minta izin dua ibu ayah nak berjihad, kita kena minta izin pada orang-orang yang bagi hutang pada kita bukan maksudnya kita tak boleh berjihad dalam keadaan kita berhutang eh bukan ya eh? ha, kita je salah paha pula kita cuma perlu minta izin saya nak pergi berjihad boleh ke tak itu saja kalau jihad tu fardhu kifayah bukan kena langsaikan hutang dulu ha, kita jangan salah faham dah itu dalam keadaan jihad tu fardhu kifayah tapi dalam keadaan jihad tu fardhu ain kewajipan kita tak perlu kita lunaskan hutang dulu malah tak perlu kita minta izin apatah lagi kalau kita tahu kalau kita minta izin tentu tak akan dibenarkan Contohlah kita buat pinjaman dengan bank Untuk kereta, untuk rumah Kita pergi kat bank Encik, okay. saya dulu ada berhutang dengan bank Rumah, kereta Perniagaan Saya nak pergi berjihad ni cik. Dah sah Pelopong kejap kerani itu. Dia terus call 999 Hello encik polis Kat sini ada orang gila Dia mengaku dia nak berjihad ke sasau kita ni buat ni. Ha, jangan buat benda bodoh macam tu pula eh. jadi dalam hal ni kalau kita tahu mereka memang tak akan benarkan kita berjihad, jangan pula buat benda bodoh macam tu sebab dalam waktu ini semua orang tak suka dengan jihad semua orang tak suka dengan mujahidin untuk sekolah tahfiz untuk sekadar mengajar mengajar ilmu agama semua orang sanggup nak tolong tapi kalau kita memegang senjata kita nak berjihad fi sabilillah alamatnya kita ini akan jadi gugur orang wabak orang-orang yang asing dan sengaja diasingkan kita ini orang-orang yang pelik bagi mereka sanggup tinggalkan dunia untuk menuju kepada akhirat jadi ingat akhi ingat saudara-saudaraku kita perlu berjihad walaupun kita ni rasa berat ataupun kita ni rasa ringan hati kita berat nak berjihad pun kita wajib berjihad hati kita tengah senang nak berjihad pun wajib kita nak berjihad a'udzubillahi minasyaitonirrajim infirru khifafan aw siqalan biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah thanakum khairul lakum in kuntum ta'lamun berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat Dan jihadlah dengan harta dan jiwa mu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui kerana Allah telah beritahu yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui lebih baik bagi kamu ialah ikat tali kuda lok motor lok kereta yang kita gunakan dalam jihad digunakan untuk operasi Sementara nak menunggu jihad Ataupun selepas jihad peace, Ataupun di antara keduanya Lebih baik Hanya sekadar perbuatan itu eh. Ikat tali kuda tu Kunci, parking kunci Lebih baik daripada Kita duduk-duduk je kat rumah Semayang puasa solat zakat Solat puasa zakat haji Makan minum dan sebagainya tu Jaga mak ayah dan sebagainya tu Selama seribu hari itu yang Allah tegaskan Lebih baik jika kamu tahu Sekarang kamu dah tahu Banyak hadis yang menunjukkan kehebatan mujahid Hadis-hadis yang jarang kita dengar Kita tengok hadis yang kedua Hadis yang telah direkodkan oleh Abu Daud Hadis yang sahih daripada Nabi SAW ia pun diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anha. Ia berkata, ayat di bawah ini diturunkan tentang kami golongan Ansar ketika Allah memberikan kemenangan kepada Nabi-Nya dan mengunggulkan agama Islam, Iaitu kami berkata tanpa didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita menguruskan harta kita dan kita perbaikinya. Begitulah kata-kata kami Lalu Allah pun menurunkan ayat Dan infaklah kamu di jalan Allah Dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan Jadi Menjatuhkan diri dalam kebinasaan itu ialah Kita menguruskan harta Dan memperbaikinya Serta meninggalkan jihad Anaulang hadis ini dan daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu ia berkata ayat di bawah ini diturunkan tentang kami golongan ansar ketika Allah memberikan kemenangan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengunggulkan agama Islam iaitu kami berkata tanpa didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam marilah kita menguruskan harta kita dan kita perbaikinya begitulah Lalu Allah menurunkan ayat Dan infaklah kamu di jalan Allah Dan jangan kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan Jadi menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu Ialah kita ini menguruskan harta dan memperbaikinya Serta meninggalkan jihad Jadi ini tentang satu kejadian setelah wafatnya Nabi SAW dalam satu peperangan Yang dalam peperangan itu Terdapat Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub ini merupakan sahabat Nabi SAW Ketika itu Ada seorang Mujahidin Yang cukup berani Dia lantas masuk ke dalam kubu orang-orang kafir Yang perbuatannya itu terlalu berbahaya Bayangkan kita ambil tomato Dan kita masukkan dalam blender ha, kita bayangkan kita ni Mujahideen ni sebagai buah tomato tu blender ni orang kafir yang banyak-banyak-banyak tu ok, waktu tu kan guna pedang kita ni seorang masuk ke tengah gerombolan besar orang-orang kafir Seolah olah ni kita ni jadi bau lah macam tu And, tomato tu satu ha, kita masukkan dalam blender tekan On Pusing Hancur Macam itulah Maksudnya kita ni buat sesuatu yang secara logiknya Tak mungkin selamat Lalu ramai di kalangan Mujahid-mujahid lain Pada ketika itu dia cakap Orang itu telah menjatuhkan dirinya Dalam kebinasaan Orang itu telah menjatuhkan dirinya Dalam kebinasaan Dia kata Lantas mereka merujuk kepada ayat Dalam surah Al-Baqarah Surah yang kedua ayat 195 sembilan lima, bilamana Allah Taala berfirman "Aku milah mina syaiton rojim, wa aku fikuk fi sabiillillahi, wallatuku baidikum ilattahduka tiwahsinu, inna Allahu yuhibul Dan infak dan infak harta kamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ana ulang, dan infaklah. Dan infaklah harta kamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lantas bila mana Abu Ayyub Al-Ansari mendengar perkataan-perkataan mereka meremehkan mujahid yang cukup berani itu Abu Ayyub Al-Ansari yang, yang antara sahabat yang ketika itu masih hidup lagi lah Yang lain-lain itu semua bukan golongan sahabat lagi Mereka bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. SAW okay? Sebab zaman ini Nabi dah wafat dah Lalu Abu Ayyub Al-Ansari pun berkata Kamu bohong Ayat itu bukan tentang ini Bukan tentang seorang mujahid yang berani Yang sanggup Yang tak kedekut dengan darah diri Sanggup untuk menerubus Masuk ke dalam kaum kafirin Membunuh mereka dan dia pun terbunuh Ayat ini bukan tentang mereka Kalau tentang itu Ini Anas bin Nadal lah Kalau kita nak tengok Wallahu Alam bisawak. Itu kalau ayat, ayat tentang Anas bin Nadal okay, Bila bilamana dia sanggup Anas bin Nadal ini Dia sanggup Mengotarkan janjinya untuk betul-betul bersikap perang ini. Dalam perang Uhud Bila mana sahabat-sahabat pada waktu itu Terkejut dengan perang saraf kaum kafirin Orang kafir kata Nabi dah wafat Nabi dah terbunuh Mereka pun kata Nabi dah terbunuh Kita nak berperang buat apa Mereka pun letak senyata Anas bin Nadar pun kata Kenapa kamu ni Nabi dah terbunuh buat apa kita nak berperang lagi Anas bin Nadar pun kata Ya ke Nabi terbunuh Kalau betul Kita matilah bersama-sama dengan Nabi itu. Anas bin Nadar pun terus Berperang, melanjutkan perang Dia masuk ke dalam Gurung bulan besar orang-orang kafir Dan dia pun terbunuh syahid Sampaikan tak ada siapa pun yang mengenali dia Lantaran dia tu dah Hancur Mukanya hancur, tangannya hancur dengan libasan-libasan pedang Orang tak tak kenal siapa ni Muka dah tak nampak muka orang Bentuk badan pun tak nampak Bentuk badan dia Cuma Saudari perempuan dia sahaja Yang dapat kenal dia Saudari dia tu Kenal melalui hujung kuku eh, Sebab memang adik-beradik kita Memang kenal kita lah Dia tahulah apa ciri-ciri Ah Ini abang aku ni, ini adik aku ni Macam tu Adib tadi kita tahulah apa ciri-ciri yang ada pada kita. Sebab itu Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab tentang golongan-golongan macam ni. Di mana Allah sebutkan dalam suratul Ahzab iaitu dalam surah ke-33. A'udzu <tik> billahi minasyaitanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadqu ma'hadullahi alaih Fatinhum ma'alqadanahbah, waminhum ma'yaltazir, wama badal tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu peluang untuk syahid, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maksudnya mereka terus-menerus dalam keadaan berjihad fi dan mereka bukannya sekadar sekejap berjihad lepas tu tak berjihad lama lepas tu berjihad balik ataupun terus tak berjihad langsung bukan begitu mereka tetap dengan janjinya sumpah seorang mujahid fi untuk tetap teguh dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ah, itu ayat yang betul untuk situasi ini tapi kita kembali kepada peristiwa Abu Ayyub Al-Ansari itu tadi, wallahu a'lam bishawab. Jadi dia kata sahabat tersilap. Ayat menjatuhkan diri dalam kebinasaan surah Al-Baqarah itu bukan untuk peristiwa ini. Kata Ayyub Abu Ayyub Al-Ansari, ayat itu sebenarnya tentang kami. Ah ha, dia pun cerita. Dulu. Apabila Allah telah memenangkan Islam, telah memberikan kemenangan kepada Islam, dalam memberikan kependangan kepada Nabi SAW Kami pun berkata sesama sendiri Mari kita balik menguruskan harta kita Dan kita memperbaiki perniagaan kita Maksudnya mereka ni ingat Islam tu yang menang Jadi mereka boleh nak uruskan harta mereka balik Nak uruskan perniagaan mereka balik Lalu Nabi SAW bila dengar sahaja ada sahabat yang sampaikan perkataan mereka ni kepada Nabi SAW dia Nabi pun cakap mereka bohong. Akan tetap ada sekolongan daripada umatku yang akan terus tetap yang akan tetap berperang sampai hari kiamat. Dan Allah menurunkan surah al-Baqarah ayat 195 ini jangan kamu jatuhkan diri dalam kebinasaan untuk merujuk kepada keinginan sahabat yang mereka nak berhenti perang. Dan menguruskan harta mereka, perniagaan mereka, kerja mereka Anda nak ingatkan sahabat-sahabat dilakukan -sahabat ini Islam tu dah menang memang waktu itu dah, dah Islam tu dah hebat Kita ni bukan yang dijajah, kita yang menjajah orang-orang kafir Kita yang menakluk satu demi satu negara kufar Kita hebat waktu itu Sehingga ada sahabat yang dia rasa selesa, oh takpelah kita cukuplah berperang, kita uruskan hal tu kita, perniagaan kita. Maka Allah menempelak mereka, Nabi mencela mereka. Allah kata jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Nabi kata mereka bohong. Bayangkan, meninggalkan jihad walaupun waktu itu jihad bukan fardu a'in. Dan kembali meneruskan perniagaan Menegakkan ekonomi Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai Menjatuhkan diri dalam kebinasaan Ini kan pula zaman sekarang Ketika jihad fadu'an Kita bukan sekadar berhenti berjihad Tidak berjihad langsung Dan hanya sibuk dengan urusan perniagaan kita betul-betul kita ingin menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan fikir-fikirkan renung renungkan ke wallahu a'lam bissawab kita tengok hadis yang ketiga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang telah direkodkan oleh At-Tirmizi hadis yang sahih InsyaAllah allah ana tidak akan membacakan kepada antum Menerangkan kepada antum melainkan hadis-hadis yang Sahih Insya Allah. At-Tirmizi meniwayatkan dua orang pemuda merancang untuk uzlah. Kedua orang ini pun kemudiannya bertanya kepadanya tentang rancangan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW menyatakan Jangan lakukan Sesungguhnya Salah seorang daripada kamu yang berperang di jalan Allah itu Lebih utama daripada solatnya di rumah selama 70 tahun Tidakkah kamu menyukai Allah mengampuni segala dosamu Dan memasukkan kamu ke dalam syurga berperanglah di jalan Allah Siapa yang berperang di jalan Allah sambil duduk di atas untanya maka wajib baginya masuk ke syurga Ana ulang At-Tirmizi meriwayatkan bahawa dua orang pemuda merancang untuk uzlah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 Tidakkah kamu menyukai Allah mengampunkan segala dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Berperanglah di jalan Allah Siapa yang berperang di jalan Allah sambil duduk di atas untanya Maka wajib baginya masuk syurga Jadilah hal ni kalau ada orang yang berpendapat Menghususkan diri untuk beribadah Semata-mata lebih baik, lebih utama, takde yang lebih baik daripadanya Kita silap Nabi dah tekankan Berperang di jalan Allah itu lebih baik Lebih hebat daripada kamu Solat dekat rumah selama 70 tahun 70 tahun Sehari semalam 24 jam Kita solat tak berhenti Itu pun tak dapat menyamai Pahala orang-orang yang berjihad Bayangkan Tak menyamai langsung Hebat tak hebatnya pahala jihad Fisadilillah nak melaksanakannya. Malah kata Nabi Sallallam, kamu tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga. Kita ini orang-orang yang berdosa, tak takut ke? Allah Taala memasukkan kita ke dalam neraka, lantaran kita meninggalkan jihad. Kita ini orang-orang yang berdosa daripada kecil sampai sekarang betapa banyak dosa yang kita lakukan dan sekarang ada jalan ada jalan wahai saudara-saudaraku ada jalan untuk kita ini mendapat keampunan kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla ada jalan untuk kita ini menebus Segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan Ada jalan tu kita dapatkan kembali Keredaan daripada Allah Seperti firman Allah Auzubillahi minasyaitanirajim Ya ayuhalladzina amanu Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Tu'minuna billahi wa rasulih Wa tujahidu na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum thalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum thunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin 'adun thalikal surah as-saff ayat 10 12 wahai orang-orang yang beriman Mau tak kamu, aku tunjukkan suatu perniagaan, satu perdagangan Yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih Yang boleh selamatkan kita daripada neraka, bayangkan Yelah, bila kita tak berjihad Sedangkan jihad tu fardu'ain Allah Ta'ala dah firman kan A'uzubillahimina syaitanirajim Illa tawfiru yu'athibakum azaban alima". Jika kamu tak berangkat untuk berperang Kamu akan diazab dengan azab yang pedih jadi macam mana kita nak lepas Daripada azab yang pedih ini? Kita kena bergabung dengan Perniagaan yang Allah Tawarkan ini. Tapi bagaimana Kata Allah Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwa kamu Itu yang lebih baik Bagi kamu jika kamu mengetahui Sekali lagi Allah tegaskan Itu yang terbaik Untuk kita kita iman pada Allah dan Rasul dan berjihad fi syabillallah. Maksudnya kita kena menjadi seorang Muslim dan kemudiannya menjadi seorang yang berperang fi syabillallah. Sebab jihad itu tidak diterima daripada orang-orang yang kafir. Sebab itu bila ada seorang lelaki datang jumpa Nabi waktu tu Nabi dalam perjalanan nak perang fi syabillallah, saya belum beriman, maka Nabi kata baliklah. Datang lagi kali kedua orang tu minta izin pada Nabi Saya nak berperang Ya Rasulullah Kamu dah beriman belum? Belum Balik kata Nabi SAW Kali ketiga Saya nak berperang Fiz Al-Bililah Ya Rasulullah Kamu dah beriman belum? Sudah Okey bergabung dengan kami Ini hadis yang sahih Nabi tak kata Kamu dah Islam? Okey kamu balik kamu jumpa dengan orang yang aku amanahkan jaga Madinah kamu belajar Islam dengan dia dulu selama sekian-sekian tahun baru kamu jihad tak Nabi terus bawa dia ke medan jihad walaupun dia baru saja beriman kepada Allah dan Rasulnya sebab itu kita jangan cakap oh aku tak boleh berjihad lagi kenapa iman aku tak sanggup iman aku belum kuat nak kuatkan iman kita kena berjihad fi sabilillah tapi okay. nak kuatkan iman, kita kena berjihad fi sabilillah. Okey? Ana ulang, nak kuatkan iman, nak teguhkan keimanan kita bukan dengan kita duduk-duduk meninggalkan jihad, belajar-belajar-belajar dengan kitab lalu iman kita akan kuat. Bukan begitu, tapi dengan kita berjihad baru iman kita akan semakin kuat. Ini bertepatan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Anfal ayat 12 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Iz yuhira rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatathbitul ladina amanu sa'unkifu fi qulubil ladina kafarur ru'ba Fadribu fawqa al'anaqi Wadribu minhum kullabanan Ingatlah ketika tuhan mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman Kalau aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam orang-orang yang kafir maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap hujung jari mereka jadi dalam ayat ini Allah Taala menyatakan bahawa a'uz billahi minasyaitanirrajim Fatsabbitul ladzina amanu. Teguhkanlah orang-orang beriman. Maksudnya kita ini orang beriman, kita ini iman kita ini berbulak-balik. Wa ala tawatik. Macam mana kita nak teguhkan din kita ini atas din Allah, di atas ketaatan kepadanya? Bagaimana? Dengan cara kita berjihad. Sebab Allah dah kata fatsabbitul ladzina amanu. Allah akan teguhkan hati orang-orang yang beriman ini supaya mereka ini kekal beriman dan tetap teguh iman mereka ini janji Allah kepada mereka dan ini yang perlu kita faham nak kekuatan iman kita kena berjihad fi bukan meninggalkan iman buka kitab-kitab hafal itu ini dan iman kita akan tegak tidak nak teguhkan iman kita ialah dengan kita ini berjihad fi ini yang kita kena faham kita kembali kepada ayat ini Allah kata kelak aku akan berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir dengan kita berjihad, orang kafir akan semakin takut Orang kafir akan jadi semakin lemah, Orang kafir akan semakin kecur nak berdepan dengan kita Ini janji Allah Dan kemudian Allah perintahkan kita untuk Pukul batang leher mereka dan pukul hujung-hujung jari mereka Maksudnya dalam jihad, kita tak boleh ada rasa kasihan pada mereka Kita kena lumpuhkan mereka, kita kena hancurkan mereka Menyerang mereka pada bahagian-bahagian yang boleh membunuh mereka Misalnya kalau kita gunakan pedang Yang terbaik ialah bunuh Sebab di leher mereka Namun jika susah nak dapatkan peluang itu Kita sebat di tangan mereka Sehingga tangan mereka lumpuh Dan mereka tak boleh memegang senjata Dan kita boleh membunuh mereka dengan mudah Ini Allah ajar kita cara membunuh Allah ajar cara kita membunuh Tapi peliknya manusia tak nak melakukannya Wallahu'ala bisawak kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menyatakan, "Tidak akan kamu suka Allah ampunkan dosa kamu, masukkan kamu ke dalam syurga?" Ya, kita nak dan Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab itu Allah telah tegaskan dalam surah As-Saff, "Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu." Jadi jangan lepaskan peluang ini. Wallahu alam. Dan di hujung hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berperang sambil duduk di atas untanya ataupun dalam hadis ini disebutkan fuwa kanaqats fuwa kanaqats ini juga diertikan sebagai cukup sekadar masa perahan susu unta ni tadi maksudnya kita perah unta okey kemudian bila kita dah lepas perah unta nanti unta itu akan kembali memenuhi kantung susu tu baru kita boleh perah balik Ah ha, cukup sekadar itu maksudnya sedetik saja lebih kurang begitu. Okey wajib baginya syurga Kita berperang cuma sekejap saja wajib bagi kita syurga. Tapi yang penting wama badalu tabdila. Jangan kita mengubah janji kita. Jangan kita cuma berperang sekarang nanti tak nak berjihad lagi. Ha, itu tak boleh. Ah ha, ini kita kena faham Asalkan kita dah berjihad, kita berjihad walaupun sekejap je tiba-tiba mati pun, kita dah wajib masuk syurga. Ah ha, ini yang dibaksudkan sebagai fuwa kana sini. Kalau dalam terjemahan yang ditulis oleh sebab ana merujuk hadis ini kepada fikih sunnah okey yang diterjemahkan oleh Kamaluddin Marzuki disunting oleh Jalaluddin Rahmat. Okey, jadi dalam hadis itu dia sifatkan fuwa kana sini sebagai Duduk di atas unta Tapi kalau kita melihat kepada terjemahan-terjemahan yang lain Kalau kita melihat kepada bahasa Arab yang sebenar Fuwa kanakas ini bukan maksudnya duduk di atas unta okay? Jadi maksudnya ialah Sekadar masa memerah susu unta itu Tapi macam mana pun Apa pun maksud yang sebenar Kata kalau kita ikut maksud seperti mana Yang diterjemahkan oleh Kamaluddin Marzuki Dia cakap Berperanglah di jalan Allah Siapa yang berperang di jalan Allah Sambil duduk di atas untanya Maka wajib baginya masuk syurga. Maksudnya Kalau ikut terjemahan itu Cukup kita ini Duduk atas unta untuk berperang okay, Cukup kita ini berperang sambil duduk atas unta Wajib bagi kita syurga. Jadi sama Bilang lebih kurang maksudnya Okay, dan kalau kita ikut maksud yang Lebih tepat lagi iaitu Fuaqanakas sini tak ditafsirkan sebagai duduk atau unta Tapi ditafsirkan sebagai cukup, masa, cukup sekadar masa Memerah susu unta ini Maka hadis ini akan berbunyi Lebih kurang berperanglah di jalan Allah Siapa yang berperang di jalan Allah Sekadar masa memerah unta Maka wajib baginya syurga Jadi tetap sama juga Kita berperang walaupun sekejap Kita tetap wajib syurga Masya-Allah ini adalah satu perkara yang cukup hebat yang Allah akan berikan kepada para mujahid syurga dan segala kenikmatannya tak mau ke tak mau ke Allah masukkan kita ke dalam syurga tak nak ke segala kenikmatan yang akan dapat kita peroleh tak mau ke bilamana kita ini akan duduk di atas dipan-dipan dipan yang perkerusi panjang tempat kita bersandar seperti mana yang Allah sebut dalam surah al-mutaffifin a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal abrara lafi na'im ala al-ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun Wa mizajuhu mil tasnim Aynai yashrabu bihal muqarrabun Sesungguhnya Orang-orang yang berbakti Berbakti kepada din Berbakti kepada Islam ini Berbakti kepada Allah Berbakti kepada Rasul Dengan berjihad fi sahabilillah Ok, apa yang akan Allah bagi kepada orang-orang yang berbakti Ok Mereka benar-benar berada Di dalam syurga yang Penuh kenikmatan Masya Allah, penuh kenikmatan segala-galanya ada, semuanya ada apa yang kita nak semuanya ada kamu dapat mengetahui dari wajah mereka, kesenangan hidup yang penuh kenikmatan kita tengok wajah ahli syurga je, kita tahu betapa seronoknya hidup mereka betapa gembiranya mereka hidup dengan penuh nikmat apa nak semua dapat tak nak ke kita jadi orang-orang yang berbakti kepada Islam dengan sanggup berperang Fisabilillah Aka kata Allah lagi, maksudnya mereka diberi minum daripada khamar yakni arak yang murni yakni yang tidak memabukkan yang tempatnya masih dilak, masih lagi di, masih ditutup masih lagi sempurna tutupnya, maksudnya tak terusik, bukan bekas orang dan sebagainya kita akan diberi minum daripada khamar yakni arak yang tak memabukkan yang memang disediakan khas untuk kita dan kata Allah lagi laknya daripada kasturi dan yang demikian itu hendaknya orang berlumba-lumba Jadi kita patut berlumba-lumba Nak dapatkan syurga ini Tapi dengar ayat Allah Buat bodoh juga Dengar ayat Allah tak mau berperang juga Inikah sikap kita Wallah fa'ana bisawab Dan campurannya ialah daripada tasnim Iaitu Air yang diminum Oleh mereka yang dekat kepada Allah Kalau nak nak dapatkan tasnim ini jadilah orang-orang yang dekat kepada Allah dengan kita ini beriman berhijrah dan berjihad fi sabilillah wallahu alim bisawab